sjötti kapli, um fjanur og laust melgors úr lekkjum. Nú voru hinnir þrýr ættstofnar elda loksins allir saman komnir á Valalandi, meðan melgor satt enn í lekkjum. Þá var hátindur eins blessaða ríkis, fylling dýrverðes og sælu sem var lung árum en of stutt í minningunni. Á þeirri tíð náðu eldar fullkomnum þroska á líkama og huga. Og sérstaklega náðu nóldar miklum framgangi í hefni og þekkingu og glöttust löngum öldum af skemmtilegum verkefnum, þar sem þeir fundu upp ótal marga fagra og dásamlega hluti. Það voru þau nóldar til að hugsa upp í og hétt sáfræðimæður Rúmmill í Týrjón sem fyrstum tókst að laga viðeigandi bókstafatákn til að tjá talaðmál og sungin kvæði. Ímist grófuður tóknin í málm, mikluðu í stein, eða dróðuðu með pensli eða penna á bókfell. Á þeirri tíð fættist í álfarbygðinni eldamri í húsi konungsins í Týrjón á toppi túnehögs frömburður finva, sem varð honum jafnan kærastur. Nafn var honum gefið kúrfinnur, en móðras nefndi hann Fjanor, sem þýðir andi eldsins, og þannig er hann þektur í öllum sögnum nálda. Míriél var móður hans sem kallaðist serindi eða saumakona því að hún tók öllum aðurum fram í vefnaði og útsaumi. Með hærleikshöndum saumað hún fýmgerðustu hannirðir sem þekktust í nóldur. Mikið elskuðust Finnvi og Míriél og voru yfirmáta hamingi söm, því að þau lifðu í blessaða ríkinu á sælutögunum. En eftir að Míriél hafði fætt son sinn tók hún að visna upp í anda og líkama. Hún tók út svo miki að eftir það þráði hún aðeins lust frá þjáningum lífsins. Og þegar hún hafði gefið sinin um nafn, sagði hún við finnva Aldrei framar mun ég fæða barn, því öll lífsorka mín til að lífnæra mörg börn hefur farið í að alla fjanur. Þá hryggðist finn við við, því að enn var noldaríki aðeins í æskublóma og hann langaði til að senda mörg börn fram í sælu Amanslands og hann sagði Fæst hvergi lækning á Amanslandi? Hér sem átti að fast kvíld frá allri þreytu. En þegar Mýriel hjælt áfram að dragast upp, leitaði Finnvi ráða hjá Manvi, blaðsíða 69. Hann sendana í umsjá ermós í Lóriinn. Í aðskilhaðinum, sem man þó hjælt að yrði aðeins tímabundin, var Finnvi leiður, því að honum fannst ógæfusamlegt að móðurin skildi fara svona frá nýfættu barninu og missa þannig af venskutíð sonarsíns. Íst er það sorglegt, saði Myriel, og ég myndi gráta ef ég væri ekki ofþreytt til þess. En ásakaðu mig ekki fyrir það, og allt annað sem á eftir munn fylgja. Síðan hélt hún til Garða Lóriens og laðist til sveps. En þótt hún síndist sofa, var andinn raunar horfinn úr líkamæinar og hafði svifið hlöðlega til döðra sala mandósar. Meijar Estu geðiðu kvíldarinnar, hyrtu um líkama Myrielar, svo hann vissnaði ekki en hún sneri aldrei aftur. En finnvi bjó í þungri sorg. Oft vandi hann komur sínar til garða Lóriens og sat undir sylfurviðjónum við hlið líkama eiginkonu sinnar og ákallaði hana með nafni. En það bar engan árangur. Og í öllu hinnu blessaða ríki var hann einn sviftur gleðinni. Eftir nokkur tíma hætti hann að fara til Lóriens. Eftir það bat hann alla ást við són sinn. Þjanur var er ákaflega bráðþroska og var sem leintur eldur logaði innra með honum. Hann var hávaxin, svipfríður og ráðuríkur, augun skerandi hvöss, hárið hraðn svart. Í öllu sem hann tók sér fyrir hendur var hann ákafur og staðfastur. Fáir fengu breytt ákvörðunum hans með ráðum, enginn með þröngun. Hann varð allra nolda skarpastur í hugsun og hagastur í höndum. Í æsku betrumbætti hann verk rúmils og fann upp þær rúnir sem nefndar eru eftir honum og sem eldar notuðu aði síðan. Það var líka hann sem uppgölduði hvernig smíðamætti í nattnasta vandvirki starri og skærare gimsteina en fundust í jarðlögum. Fyrstu gimsteinarnir sem fjanur smíðaði stýndust hvítir og litlausir, en í stjörnuljósi loguðu þeir í blágum og sylfurðum lógum, bjartari en blástjarnan. Enn fremur gerðan sérstaka sjón en í þeim mátti sjá í fjarska smáarluti svo skýrt sem erðnir mannveis horfðu á það. Sjaldan kvíldust hendur hans, nýja hugur. Þjanor var kornungur þegar hann gekk að eiga Nertannelli, dóttur eins miklasmiðis Matans, af þeirri ættunólda sem náklónastir voru ála. Af Matani lærði hann marti málmsmiði og steina. Nertanjél var líka skaprík, en þorinmóðari en Fjanur, þar sem hún vildi fremur reyna að skilja hugi annara en drottna yfir þeim. Og fyrstist að gátt haldið aftur á honum ef eldurinni hjarta hans brann of heitur. En henni dámuði ekki ímiss síðari verkans, og við það fjarlæðistau hvort annað. Hún bar Fjanur sjö síni, sumir þeirra erðu betra skaplind hennar, en ekki allir. Laðs í það En nú kom að því að Finnva föður hans littist einsemdin og tók sér aðra konu, einn dísi, hinn Hún var af bestu vanja vannjaættum, náskild yngva hákonungi, gullin hærð og hávaksin og jöllu andstæða Mýrjelar. Finnvi elstaði hana mjög og tók aftur gleði sína. En mynd Mýrjelar hvarf þó ekki frá hús við Finnva né úr hjarta hans og af öllum ástinum hans snerist hugur hans ættið mest um Fjanur. Fjanur var líkt hrifin af þessu síðara hjónabandi föðulsins og gati ekki fest neitt kærleika til indísar, ný heldur til sona hennar sem hún eignadist, hálf Bræðra sinna, finn gólfs og finn finns. Hann forðaðist samvistil við þá, var lungum fjærverandi við könnun Amanslands eða önnum kafinn við önnur þau fræði og yðinir sem áttu hugan sallan. Í þeim ógæfusamlegu atbyrðum sem áttu eftir að gerast, og Fjanor átti svo mikinn þátt í, var það liða byrtist og stæði stöðust að baki þetta ósamlindi í fjölskyldu Finnva. Var álitið að þeirill Fjanors hefði orðið annar og komast hefði mátt hjá miklu tjóni og hörmungum ef Finnvi hefði sagt sig við konuminsinsinn og látið sér næja að geta þennan eina volduga sóninsinn. Sundrungin í húsi Finnva var riggileg og litinn alvarlegum augum að þjóð nóldorálfa. Er þó bætti það mikið úr skák að börn indísar urðu mikil og dýrleg og aftur þeirra afkomendur. Á móti kom að ef þeir hefðu ekki fæst þær saga og tygn elda vissulega orðið lítilvægari. Fiannór og aðrir listasmíðir og meistar Arnolda unnu sleitulaust í upphafinn í vinnugleði og virðust næstum engin takmark fyrir árangri þeirra og nýjungum. Og meðal synir indísar urðu fullvaxta þóka nálgast hátind vala ríkis. En nú kom að þeirri dómsákvörðun vala að fangavist melkors skildi ljúka eftir að hafa legið einangræður í dýflissu mandosar í þrjár aldir. Eins og mann við hafi heitið í dómsúrskurði sínum var hann aftur lettur fyrir hásæti vala. En þegar hann horfði nú aftur upp á alla þeirra dýrð og sælu, sögð öfundin í hjarta hans. Og þegar hann varð litið á börn alföður, álvanna, Orsög ósigur síns, setjandi því fótskör hinn af oldugu, þá fylltist hann hatri, og hjá þeim sá hann líka gnæðir glitrandi gimsteina og ágerðist þá, en hann huldi hugsanir sínar og frestaði hemdum. Og Melgor lítilekkaði sig framan við hlið varlabyggðar og kraup að fótskör mannvelds. Hann byttist náðar, sór og sárt við lagði, yfir mætti aðeins vera sá lítilmótlegasti lemur hinnar frjálsu þjóðar varlabyggðar, Þá skildi hann liðsina völum í öllum þeirra verkum, og umfram allt vildi hann leggja sýtt að mörgum til að græða þau mörgu sár sem hann hafði unnið heiminum. Blasíða 71 Nýjena, hinn miskun sama drottning sörgarinnar, stutti beðni hans, en fangavörðurinn Mandós, sem hafði gætt hans, þagði við. Þá náðaði mann við hann, en Valar settu þó á hann þær hömlur að hann mætti aldrei fara úr auksin þeirra svo þeir gætu haldið vöku sinni og fylist með honum. Því máttan ekki fara úr landi, en var skuldmundin til að tveldjast innan hlýða varlabygðar. Öll framkoma melkors á þeim tíma, bæði orðans og gerðir, voru yfirborðs fögur, og því var ekki neyta að bæði valar og eldar nutu í ymsu góðs af hjálpsemi og ráðgjöf, hvenær sem þeir leytiðu til hans. Og því ávan hans er bráttu ferðafrelsi og máttu fara hvert sem hann vildi á amanslandi. Meira sé hann ve hjálta Melgór hefi læknast af þínu illa. Því að man sjálfur var svo lausvír allar vonsku að hann gati ekki skilið hana. Og þá myndist hann þess líka að upphaflega höfdu þeir Melgór báðir verið jafnir bræður í huga alfaður hin seina. Hann sá ekki niður í hugartjúb Melgórs og skyldi ekki að hann væri öllum kærleik glataður til Eilíðar. En Eilmir hluti ekki blekkjast. Og túlkas kræfti hnefana kvenar sem Melgór átti leið fram hjá honum. Því er enda þótt túlkas væri setn til reyði, var hann líka setn að gleyma. Allir urðu þér þó að hlýra dómi mannves, því að þeir sem vilja verja valdir gegn upprist, mega ekki sjálfir gera upprist. Í huga sínum hataði melgor mest eldana. Það er álvana, bæði vegna þess hver þeir voru fagrir og gladir, en líka því að hann gati ekki glemt í að það var þerra vegna sem valar forðum gripu til vopna gegn honum, og stefti honum af stóli. Þess vegna gerðan sér sérstaklega far um að þykjast elska þá og sækjast eftir vinnóttu þeirra. Hann bauðum þjónustu sína og þeir komust að því að hann hafði margt að veita þeim, óþrjótandi fræða þekkingu og var fúst til að leggja þeim lið í hverju stórvirki sem þeir unnu að. Vanjar tortruðu hann þá alltaf, því að þeir lefðu í ljóma trjóna og undu glæður við sinn hag. Af sé skipta Taldi þá einski snýta, allt of veik verkfæri til sinna ráðakerða. Engum voru það því nóldar sem þekktust hann og hreyfust af þeim viðtækusjóðum lendrar þekkingar seman hann bjá yfir og upplýsti þá um. Það var til þess að sömur þeirra hlittu gagrinni slöst ymsum ráðum sem er hefðu betur aldrei hýrt. Raunar hjælt melkorð því síðar fram að sjálfur fjanor hefði lært margar listið hjá honum í laumi. Hann þóttist til dæmis að var ráðið öllu um gerð þess mesta stórvirkis sem Fjanur nokkruð sinni framkvæmdi. En því laugan að gamni sínu og öfund, því er engin af alfa þjóð hataði Melkor meira en Fjanur, sonur finma. En það var það líka hann sem fyrstur gaf honum nafnið Morgot eða Myrkra óvinurinn. Og þótt Fjanur flæktist vissulega illa í fláræðis neti Melkors gegn völum, átti hann aldrei neitt samneiti við hann. Talaði aldrei við hann, nýfjökk nein ráð frá honum. Blasiða 72 Enda er það alveg ljóst að Fjanur leta aldrei stjórnastafninn öðru en loagandi bálunu í hjarta sínu. Alltaf jafn fljótráður og einþykkur. Hann leitaði aldrei hjálpar nýr ráða eins nýð eins á Ammanslandi, nema kannski fyrsti stað Nertanjelar, hinnar vitru, eiginkonu sinnar. Blasiða 73